До запаморочення гарно. В усякому разі, там, у Неаполі, йому ніколи не довелося б червоніти. Але думка була настільки нісенітна, що він одразу ж відкинув її. Ні, про одруження не може бути й мови. «Я знала, що ви безчесна людина», – сказала Галина. «І саме тому втекла з готелю. Між нами прірва». Я накажу солдатам моїм вірним берсальєрам тебе привести. Будь ласка, змусити мене ви можете, але це нічого не змінить. Це правда, розгубився матінелі. Що ж ти будеш робити? А це вже моя справа. За мене можете не турбуватися, не тільки світу у віконці, що якийсь італійський генерал. О, я певен того. Гірко погодився Матінеллі, Ще не вірячи в свою поразку І не бажаючи здаватися, додав Ти почала з генерала Закінчиш фельдфепелем? В одному ви маєте рацію Я почала з генерала Але в другому ви глибоко помиляєтеся Я закінчу бароном Бароном? Лють мало не підкинула генерала в повітря. — Чому ти заговорила про барона? — проривів він. — Не кричіть, — втрутилася Раїса, яка досі сиділа в куточку на дивані, намагаючись не пропустити жодного слова з тієї дивовижної сцени. — Сусіди можуть подумати, ніби у нас скандал. Вона весь час дивилася на Галину, тільки на неї. Жіночим несхибним інстинктом дуже точно розуміла її гру. Не могла не захоплюватися. Інколи тітці здавалося, що струну занадто натягнуто. Але Галина відчувала цю мить теж дуже точно. І зовсім хистку рівновагу відновлювала. «Скандал?» – перепитав генерал. «Мені байдуже». «Зате нам не байдуже. Я господині». І мені треба зберігати добре ім'я своєї оселі. Замовкніть, наказав генерал. Воно залишиться незаплямованим добре ім'я вашої господи. І в усякому разі зіпсую його не я, а ця дама. Не про те мова. Чому ти заговорила про барона? Хіба про них заборонено говорити? невинно запитала Галина. Заборонено? Ні. Але ти згадала про баронів неспроста. Відповідай, чому ти про них заговорила. Інакше, клянуся подихом Мадонни, в цій кімнаті пролється кров. Він спокійно вимовив свою погрозу. І тому прозвучала вона досить переконливо. Струну треба було трохи послабити. Просто я недавно дізналася, сказала Галина, що в нашому місті є справжній німецький барон. Ось де собака заритий, сплиснув руками генерал. Я б'юся, б'юся. Намагаюся щось зрозуміти, а все просто і ясно. Ти маєш на увазі барона Шпрингера. Цю потвору. Так, перебила Галина, саме його. Ваші висловлювання на його адресу можуть виявитися небезпечними навіть для вас, пане генерал. Мушу нагадати, що барон – прекрасна, справедлива, висококультурна і інтелігентна людина. – Змія! – аж застогнав генерал. – Ви вже познайомилися? Де? Мушу нагадати, що це саме він привіз мене в госпіталь уночі, коли треба було рятувати ваші очі. – А тепер прошу вас піти звідси, пане генерал. – Не говори дурниць. Відмахнувся Матінеллі. Думка його працювала тепер цілось спрямовано, напружено. Поява барона Шпрингера, як можливого суперника, ніколи не входила в його розрахунки. І генерал занепокоївся. «Що ж мені робити?» – розгублено, думав він. «Піти, як тому побитому собаці? І прилюдно визнати свою поразку? Ні, такого не буде. Може, просто застрелити її?» В окупованому місті це навіть ніяких неприємностей не викличе. Він тут господар. Має право судити, хто може жити на білому світі, а хто ні. Ні, це дурниця. Він любить, по-справжньому любить Галину. Хіба не вона врятувала йому найдорожче очі? Але ж в історії і літературі є багато прикладів, коли вбивали саме коханих. Ні, він не зможе знищити таку неймовірну красу. Тоді запроторити її до в'язниці і втратити навіки? Про таке навіть подумати страшно. Невже попросити пробачення? Ні, це означає стати перед нею на коліна. Ніколи нічого подібного не буде. До такого приниження треба сподіватися. Генерал Матінеллі не доживе. Мені прикро і гірко знищувати це кохання, озвалася Галина. Я любила вас і не боюся вдома признатися, але ви мусите піти.